Kapittel 6 Hvor har din kjære gått, du vakreste, blant kvinner? Hvor har din kjære vendt seg, så vi kan lete til sammen med deg? Min kjære har gått ned til sin hage, til hagebedene med krydderplanter, for å gjete mellom hagene og for å plukke liljer. Jeg tilhører min kjære, og min kjære tilhører meg. Han jeter blant liljene. Du er vakker, min venninne. Som den herlige by, yndig som Jerusalem, Är ærefrykt i nyttene som tropper samlet rundt bannere. Vend dine øyne bort fra meg, for de har gjort mig urolig. Ditt hår er som en flokk av geiter som har hoppet ner fra Gilead. Dine tenner er som en flokk av søyer som er kommet opp etter vaskingen, som alle føder tvillinger, og ingen av dem har mistet sitt avkomn. Som ett stycke granat eppler dine tinninger bak ditt slør. Det kan finnes 60 dronninger och 80 med hustruer och unge piker uten tall. En er det som er min due, min uklandelige. En er det som tilhører sin mor. Hun er den rene til henne som fødte henne. Døtrene så henne, og de begynte å prise henne lykkelig. Dronninger og med och og de begynte å lovprise henne. Vem är denne kvinna som skuer ned som daggrye, vacker som fullmånen, ren som den glödande sol, äre frukt i nyten som tropper samlet runt bannere? Till hagen med nötträr var jag gått ned för att se på knopparna i Elvedalen, för att se om vineranken hade satt skudd, om granateppleträdene hade slått ut i blomst. Før jag visste av det hadde min sjel ført meg til mitt vilje folks vogner. «Kom tilbake, kom tilbake, du skjula inne! Kom tilbake, kom tilbake så vi får se deg!» «Hva er det dere ser i skjula «Noe som er som to leire stans.»